الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف لامرہ تلک آیات الكتاب و قرآن ربما یودت اللذین کفروا لو کانو مسلمین سورة حجر یا صورت ابراہیم پسی نزول کے پس دا صورت یوسف نہ دی ارکل جمعک کی ترغیب پی تبلیغ بیان شو صورت ابراہیم کی تام سلورہ سوئے مدی صورت کی دمنکرین و حال عقیل تخویف ورکی کم خلق انکار کیا و نیمانی او دم دا ل چې د مجرمانو حال بیان شوم جګې وقیامت کې په زنجیرونو باندې تړلي په دې صورت کې به وایي چې دا خلکو چې جګړې کوي په دین کې جګړې کوي نو زه که دا حاله او دیم دا شیطان حال بیان شو کله قیامت کی وای چې ز تاسو نه شو مخلاصولې په دې صورت کې به وای چې د ما بنديانی الله ویني پاری شیطان غلب نه ای هغه پاری وسوسو کې ناراضه او مخک صورت کې استهزاء ذکر شو د قوم نو پیغمبرانو پورې اذي صورت کې پیغمبر پاک حال بیان کي چې مکیوالو د پورې څنګهستهزاء وکړه دا غنوم به نه واستو د دې ورځ د او بل داو چې یې یایم الله بیان کړل مدی صورت کی بداغی پنزن امونی و خی مقتصمین و مستحضین اوقام دلوت علیہ السلام صالح علیہ السلام اوقام د شعیب علیہ السلام دا پنزن امونی و بیان کی بل داو چلتے تذکیر ذکر کردے چوئی ارواح یا داشوالاور کا اولتا غینِ عذاب بیانی دی صورت کے دغسید ابراہیم علیہ السلام پر واقعہ کے ہوئی چَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَلِي حَلَلْكِبَارِ دلتا کباغہ حال بیان کی چَ الْحَمْدُ لِلَّهِ چه ملائه کراله نو عبرایم علیہ السلام ورتوی اوپل داواغی کی ویلو چه خلق ویر آواز آگر وزنا چه راشی باغی کے و بیا خلاسینه اندابعن فی ولا خلال مدی صورت کی بوی چه ارمان باکی چه کاش چه مسلمانان بے سوره ابراهيم کې وی تمتعوا مزی واهله دنیا کې د دې صورت کې پیغمبر ته وی لا تمدن عینه کا ته دغه دنیا ته وګوري د غواښاتو ته وګوري جداباتل پرسکاري خوشحالي داغه سری صورت کې د انبیایو د قومونو نا زرارونو برداشت کړیو چاله ما زيتمونا دلته به د هغه یو نمونه وخي پیغمبر توین نکلم جنون دا د هغه قومونو ایزا او چې پیغمبران ته رسول په صورت داود دا تخويف د دا لپاره منکرینو او صورت کی دری بابا دی اول باب دی داولنا ود قردنا پیج سمائی برو جن بنزلو او دوی ام باب دی بیادش پاڑا پر پانزوستم پوری او در د باب ده پچاسنا تراخیرہ پوری دے اول باب کدا دعوی ده سورت ذکر کی تخویب د پار ده منکرین و ترغیب او دعوی پیغمبر لتسلیح بیا دویم باب کې عقلي دلیلونه په کثرت سره شپږ لس میاتنه تر پنځو ستم پورې عقلي دلیلونه دي اول دغه واقعې ابلیس ته د دې په اړه چې د تکبر انجام سي بیا دریم باب کې پنځه نمونی وبیاڼې د قومونو جهاله کيوي سود دي امت ندي مقتسمين <تصفح> او مستاذين او دري نور امتو نو چهغه د لوت عليه السلام قوم او صالح عليه السلام قوم او شعيب السلام نو ددي امت او دري داغي پنځه نمونی او بیانې داوی قومن مکذبو دریم باب تر اخره بوری پدی که تخویف دنیوی پهلا کتر دی پینزو قومن سرا او صورت ممتاز دی او ذکر ددی اقوام او او په ابلیس سره خصوصا او په تخویف سره جزاس تخویب بل ذکر شوی چې الله رب العزه دوی دا کافران بارمان کوي قیامت کې جکاش موږ مسلمانان وي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الکوی په معنا د دې تلک آیات الکتاب او قران مبین دا ایاتونه په دې صورت کې آیاتونه د کتابوم دی او د قران واضح هم ځړې ځکوي چې ساه واقیات دی آیاتونه یې ځاخه خاص دي په دې امت پورې مختصمین او مستهذیین اوس هغه د چنورو کتابونو کیمرا غليو واقعد لوط علیه السلام شعیب علیه السلام صالح علیه السلام زمږه د وسیبې په تو نه راوړو چې دې صورت کې دواړه قسمه واقعیات بیانوي څه خاص دي په یومت پورې اوسو د نورو متنونو ندي ربما یو د ذین کفرو ډیر زلال ارمان وکي او کسان چې کافراند دي د دې خبرې لوکانو مسلمانین چې کاش د مسلمانانو دا کوم وخت کې بارمان کوي مفسرین وی خاص چې کله په جهنم کې کافرانو می اوګه مؤمنانو می چې ارينه ګناهونه شي وي نو کافرانو خو ته د عذاب لپاره الله بوتلی دي اما مؤمنان به ته د صفایده لپاره بوزي چې دي ګناهونه ختم شي او دا جنت ته پار پاک شي وبیاو ما کافرانو ولې په غور ورکی چې تاسو غومه نه انو عملونه کل منځونه هم کل تاسو څنګه جنم ترا لے مون خوځه کافرانو کا نه الله را بول رحم براشي نو حکم ووکی چا چا پزړل کې د زریو دا وريده د دا اني عمر ایمانو نوې باسه تنوي باسه نو جنت نواز جهنم نواز پرګنی راوزی ډلې ډلې ورځو وخت کې وکافرانو رمانو کی چې مونږ بم تليو مونږ ځکه نو شتلې چې مونږ مسلمانان نو کنا ډېر زله ارمان وکي کافرانو کاش کوي دې مسلمانان زرهم یا اکولو پریادا چه خوراک کئی دنیا کې و اعتمدتاو او مزی کوي و یلهم الاملو او غاپی لکری دی غاپی لکی دی لراخ پل اگدوگ دو امیدونا و صوف اعلمون زر دا چه پویا بشی دی دنیا دا دی جون په حالو پوشی چه دا اللہ مونگ سل را امونکه سوکلو تشخورا کس کا کوم څه شي ما زیو چرچی دا تخويف دي چې الله دې جوړ وما لكنا من قريه الا ولا كتاب معلوم نو دې هله او وکله مگر داږي د پاره لیکل کله شي او معلوم چې په داغه وخت باندې اله کیږي و دې وځنه ډېر مزی په دنیا کې وکړنه دا سوالو <تصفح> چې دا مهلت یې ولا صلی کا بس کاو الله یواز ما نه ټاک مقرر کړی وا وخت مقرر کړو تر هغه پورې چې 40 مر ژوندو اغدي دنیا په مزو کې تیر کو ولید الله قانون دا ما تاسو بيقو من امه تجلهم نو مخ کیږي یو کی جماعت او یو امه د خپل نیټه نه چې لار او تپاتیو مرګ راشي نه کار سومره سختې پیونه مرګ به خپل وخر ازي وما استاخرون انرستو کیږي بیا چې کله وخر ازي دا ایتونا تخویف د پارو دا رول ورپسی زجر دے وقالو آئی دا کافران دی پیغمبر تا نمو تناخلی چه اے یا اے پیغمبر اے رسول اے نبی ندی پی ندی سوتکانا دا خوی دا صفت تے د عمر اوګه د خبره کوي یا ایه الذین الذل علی الذکر اې غرسالیا چې تا باندې قران نازل شوه دې چې ستاسو د خیال انک لمجنون بشکې چې تخام خالی ونی دا ستاسو خیال چې ما باندې قران نازلې مونږ نه وایو دایې زاور ضرر پیغمبر تداو کړو لوما تعې بِالْمَلَائِكَةِ کې توولې نه راوللی مونږته ملا کو ان کوته مندي ک کتنې په خپله خبره کې جزه پ غمبریم غمبر سره ملای کې که دي تراخره دا اول جوابو چلاوي ملائک خو او خاص مهم د پار راځي چې غ عذابي او ما دې عذاب اراده نه ده کړین نو څلراشي مان ننزل الملائکه الا بالحق مونږ ننرالي کو ملائکه زمو کتاب مگر دی خاص حق د پاره چې عذاب دی و ما كانوا يذمنظرين بیا باندې لره انتظار کړی شوی ان نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ بِشَكَمُں نازل کڑے دا قرآن اُمں گہ خاص دِلے حفاظت کوں کہ یوبل چاہتاں ندی حوالہ کڑے عالمانو تا امامانو تا نہ دا مکھے کتاب اللہ حوالہ کریو احبار و رهبانو تا قرآن یہ بخپل ساتلے چھ زبا فرق نرازی کار سمر زمانی تیرش حدیثات مجنون وی ولقدار سلنا من قبلی کفی شیع الاولین او یقنن منگ را لیگلی استان مخ کی پا غدلو او قوم نورم بنو کی پیغمبران ندقسی و تبیدی دیخوا اپا که گما او وما ياتيهم من رسول انور عقل ذوي خلق تاسو پیغمبر الا كانوا به يستاذون مگر په پوری ټوکې کوونکې چې مجنون دے ساحر دے شي تا ته یو نو نو وی وای با ذي خلي کې پاتې کیږي ته په دي پریشانی مکووا ولې الله یې دا زمو قانون دے کزا الک نسلوکه فی قلوب المجرمین من دغه س نسو دا ټې ممسخرري اوزو د مجرمانو ک لا ی منو نبيمان نه راړي پلهباندي وقد خلت سنت اوولين او ت شوي دي ډير واقع تبخو خلق دا ملائک زکر نا نازلو چه عذاب نراولم په دې خلق اوږي خدا زاد د پاره رازي او بل دنیا توحيره وړي نا خو دې نمنې کنه مزوېم جواب کوي چ الله وی ملائک نازلول خو څنګه نندا وکوز زاد شو کما چدا غی ذرات لو په زی باندې دی, دی ول له بوزما چدا اسمان وبس نازلیږي لاسو شل ملائک کنا والله که ز دې بوزما او چ اسمان کې څور ملائک دي ټوله تاوخه ما کنا اومبد دی یقین رانشي چدا پیغمبر حق ده خا ولو فتحنا علیهم باباً من السما فشريمونغا پرانوزو پدی بانده و دروازه دا اسمان فزولو پی عرجونا نشورو بشی پرانار وزی زولا دروازه ایک عمل تاوی پرانار وزی چخیجی و پدی دروازه بانده اسمان تا لقالون اوبوی انما سکرت افسارونا دا خو زمون باندې نظرباندي وکړې شو موږ سه هر وکړې شو موږ تزان انداز ښکارې لکه چې موږ بره خېجو او يو يو و و دا څه نه ده بل نه قوم مسحورون بلکې موږ یو قوم یو چې موږ سهر کلې شوې دا بیا وینو داول بابو او دګی زجر تخویف د منکرین و مجرمان دو او مجرمانو لپاره بیا. او تسلید لپاره د نبی له السلام زم باب د او پاری کائنات بیانې بیا عقلی ذلیلونا او زیات نعمتونا ولقد جعلنا فالسماءی بروجن بشکا مونږ پیدا کړی په اسمان کې غټ غټ وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ أَمُن خَيْسْت کړي له آسمان د پاره د کتون کوو او حافظنا من كل شيطان الرجيم امون د آسمان حفاظت کړي داری دا او شیطان رټل شي وین د دې استورو په دې بیان کړي استورو کې سفې دي دي یو دار چې د آسمان زینت ته خایسته او دویم حفاظت ته دو شیاطینونه ولې استورو سره الا من استرا قسمع مگر هغه شیطان چې وق کی دي پغلا باندې استرا قا سرقا او استرا کوشش سره فاطبا او مبین پس اولګی په دپازي شغلہ کاران وشتلشی پسو باندی ملائکو طرفنا دی دی دی پارا وقت دی چر تداغی خبرو آوری او بیارا شی دنیا کې اخپلو نجومیانو تاو کی او غیه خورا کی او غریشاشی دخل قاقیده پیدا شی پا دی باندی چې دی خو پغیب پوئی کی او زکا ملائکی این پری چديوم <متنجان> د شرک د پارا کار کوي کنه نوښتلی شي د ایو دلیل عقلی اسمانونو بیان ول الارض ماذذنا ها ثمکن مونږه خوراکلی دا پلناکلی دا والقنا فی ارواسیان امغ ورذلی فذیک ذرانه غرونا وامتنا فیه من کل شیء موزون مو نظر غونکي په ځمکان دی ایو ش موون پورا پ چې دغېزاره کم نه زیات پ پهجاالله لکومفییا معشه مونږ پیدا دا کلي تا دپاره په د ځمکه کې کاروبارونه چې هغه سبب د ش او د جوون دی کا م دو دي کهو کی دي که تجارهتون نه دي کهذمیدار دي ټول ماعیشتي کاروبارونه دي رزق الله ورکی خدای دروازې دي کنه هملستم لهو برازقین او اسوکم پیدا کړی دي چې خدمت ستاسو کوي کار ستاسو کوي او تاسو ولا رزق نوار کوي اللهی تنخوا ولا زور کوم او کار ستاسو کوي و من دا سوک دی نو دا دا خپل اولاد تینا و مراد تری و وقت تا مولا پلار خدمت کئی کن <تصفح> دا غلامان اوینزی او دانو کران او دا کاروبار دا کارونو نوال خلق تینا و مراد تی کن <تصفح> او دا غصی دا سارویم پکی داخل لی دا ټول د انسان خدمت کوي او رزقوی اللہ ویزول ورکو ملستم لہو برازقین نئے تاسو اغیل رزق ورکو ان کی و امن ام شین اللہ اندنا خزائنو نشتے دا سیوشے مگر منگ سرا داغی خزانی دی پریوانی دا بے حد و بے انتہا دی حد دنیا مال دولت ته کاغا اولاد ده چه اللہ خلقو لور او کاغا ده بو خزانی دي کده ور خزانی دي کده هوا دی کاغا ده صحت تی ده طول مطلب دا ده خزانی دانه چه گنه رشتی ده سزیونه والی جوڑ کردی دی اپ آگی را بن کړي او تالی اور پسیوالی نا خزانی مانا دیر والی دیر ګنی د صحت با څنګه خزانه ای آی او سلا صح به انسان لاله په دنیا کې خوشالی ور کې ډې رضایته به حدا زه غيم سره خزانه نشته کم دغه غموم مرزوم عمرت نه کثرت لهوی شډې رضایته دیسه د پارو د دې لپاره وی چې یې بندا ما تا ګور ما خلق تم ګور ما خلق سره سدي راځي ځکه ځان له پمنډه دې نو مخلوق ته التفات مکو وا ما ته کا وا زمانه غواړه چې خزاني می ډکی دي <ص Without being regardez> نو که څوک یې چې خزاني یې ډکی نو د امنګ له د پر اندازه پکاچ پا مه چ باندې را کوي ومانو ننزلو الا بقدر معلوم الله ایم موږ ننزلو داغه دنیا ته مګر په اندازې معلومی سره الله ایز زما کار وکنه پورا پکاچ باندې چې تاسو مرزورتی هغه بار دل در کومه چې ته په خرابيږي نه ته په گمراه کیږي نه ته په کافر کیږي نه نغومره ودلذر کوم دغه ځنه کوم چې به حدا له ذر کما چې هغه کارونه او کی ځان سره چې ته خو نه پويږي په ځان په اندازم معلومه ول الله ورکه اسلام چې نصیخ سودي نه کباب داسه اته ورسل النريا همغrali کودا هوا کن لواقه ها چوبچی پور وریا زړه کې شي دې هواګانو کې الاده سیفت وانزلنا فانزلنا من السماء ماء فسمूंगा رووړو د اسمان نو په اوم فاستقناكم وهو الله یت سبان دې سکو کنه نور څووالی چیلایي ما سومره تنظیم کو هواګانه مې راوستي وریا کې اغوتش معلومجو بیا هم پکيو بواچو لره کا سپاین پہشانته بیا مې او په خاص انداز باندې ورولي ولې چې داغه زهنوبر راضی نه خو په مل قران نه الله پاند از باندې سی هر ساس کې سره ملیک راضی دا کې نه و تدې نه چلل په سروانې نه خو په دم باندې او داسی بلکا سیلا را پا یو ذر راتو ایگی پلی غلبی لیا و تیخی دی جدا جدا ساس کی رازی نقصانو نو کی کن ماللہ یو براورو ما بیئی پزمکا کی سارکا ما و بیئی تالی پا جگ کی واشو ما پا گلاس کی در درکا ما فاسکی ناکو موح نو نور د سرس چلو کمال داو نو گورا سل دی هواگانو که اللہ دا نمبي پیدا کړې ها چورې زړه کې شي پدې ما او مان تم لو به خازنین اونیتہ سدې لره جمع کونکي کوځینه جمع کو ما کله بازینوک الله په کتابو زی کنه نو خلخ بیا دې بلکلین او براوړي او خرو باندې او گاړو باندې او هېکه نه یې کنه چلے ژوند کې وَنَحْنُ لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَبِشَكْمُنَا تُولْقَارُنَ كَوَلَايِ تُولْقَارُنَ تَرْدِي فُورِي چمړي او ژوندۍ يم کوو دا کارون د الله دی مونږ مل کوو خلک او ژوندۍ کوی پیدا کوی او نحنو الوارثون امونګ یو اغستن کی هر سلام چې ټول فناشي نه الله یو هر سو ماته پاتې شي بس ولقد علمنا المستقدمين منكم ايقناً مُنگ پیجنو اگر مخکنی قومنا بتاسو كيم ولقد علمنا المستاخرين ومُنگ پیجنو اگر وستي قومنا هم بتاسو كيم مُنگ تخورنا دی معلوم چه پخواه کم ترشوی دیدنن سل دوسا استو پخواه خدا نشکار نوکانا او نوم نوغ وې چې د مونږ نه پس بر راې چایا به لا څنګي چې پهزه او پاکلی شي که نه او نه الله ما ته معلوم دي دواړه ک مخهله مستخرين او بله معه پیژ نهمونګ هغه خل چې مخکې مخکې ولار دي په سفو کې کاغ د معزه دي کاغ د جهاد دي نل یوہم پی جنم او پی جنم اگر ورستی خلقون چز امرست درست ناغیم را ته دی خدا معنا او تفسیر کا شاف مستقدمینا لمن تقدم من تقدم الى الاسلام و الى الطاعه اگر خلقکم پی څه یې اسلام ته مخکې رالو او عبادت ته مخکې رالو او غو په جنم چی رالو، ترالو وان ربکه هو يحشرهم بشکر صبر اجمع کی ټول بیا به مخکې رستو نه قیامت کې به ټول په یو ځای کې راځي انه حکیم علیم بشکه الله حکمت علوی پارس په واه ولقد خلقنا للانسان یقینا موږ پیدا کړی انسان من سلسالن ددا شخاورینا چې بیا تانگ ټنګ ټنګ کول من حمئن او اولکی خوشت شوی او حم حټاو مسنون بیا هم بیره شوی او ډیر وخت پېټر شوی او سلويخ کاله ارسمره چو نو یې له سلويخ کاله کې هم بیره او بیا تینا د ادم اسلام بدن جوړ شو نو بیا پی نواراو هواو لگیدنو وچ شو نو ٹنگ ٹنگ ایکول سوال سوالی اخری حالت تی الله نو انسان د انسان دینا پیدا کړی دی داری تنگی دلی او خوشت شوی اغگل شوی خوری نا زبک نخری پا گدیری دیکن نخوا پی انسان کې جس دیکن دا بل مخلوق کی نیچ پیدا کرده اللہ داس دی ځي اوس یې ما ده نه ده کنه اسومره وخت پکې لګید ول جان خلقنا او من قبل من نار السموم او نکدې پیر یا چې جان دي یو د شیطانانو نکدې اخو ابلیس ته او یو د ټولو چې سمره پیر یا دي ککا ګران دي مسلمانان دي داغی تولو نیکو جان دے دا مخ کی پیدا کلو دے انساننا من ناری سموم داغ گرم ور نبس پکن په یکون سر آغا سرمی کسی نوی کلی داغ سم پیدا کل ناغ کسی که معلوم نشت دورن لکه انسان کې چې دے فیز قال ربک للملائکتی فضیلتی بیانی چګوره زخټې نه جوړ شو د خاورې نه جوړ شو او کمال پکې الله سم رواچو فضیلت یې ولسم را ورکو یاد کاچوي رب ستاسو ملائکوتان انی خالقوم بشر من صلصال من حمئ امسنون چې زخه پیدا کوم یو بانده په دا کې دلی izdelې اغه شوي او خمبره شوي خټې خاورې نه دینه پیدا کوم تاسو وای چې دا وسنګیلہ دا خبر ډیر کمزور او ډیر بیفایدی او ډیر بیکار انسان وای بی کنا الله وینا فایز ساویتو کل جبرابرکم جب پخپل وندامونو وانا فختو فی من روحیم بیا پیدا مو اچوم کنا پکې کوم پکې د خپل روح نا فقعو له ساجدین نو تاسو پرېوږه د تاسو سجده کوونکې دا وس خطر نه ده د انسان شو دا غا مخلوق شو چې اشرف المخلوقات وته وي ټول مخلوقاتو کې عزتمن کنا ولي د دین له فضیلت بلشته چلای می روحي موند خپل روح نه پیجنو جراسه شه او والله ما په خپل روح نه پوکې وکه خو ځکه نه پیجنو کنه چې څنګه دا الله باندې چا الهه من راضی نو په دې روح باندې موږ الهه من راضی ځکه هغه په کې روح اچول لید کنه نو دې نو فضیلت رښتته د انسان د پاره ښه چله ځانته نسبتوکو امام رازی وای انما عزافه سبحانه روح ادم له نفسه روح د ادم علیہ السلام او له ذات نسبت کو جما په د خپل ځان نه روح واچو تشریفا له او تکریما ده معزز کو کنه هه کوم ته ورسو ملائکه ته وی چې سجدا وکه نو ری خبره پرې ده فقعو لهو ساجدین فسجد الملائکتو کلهم اجمعون سجده اکلام الملائکو طولو پجمع باندی زکا دی کتا کبرنو کنو کا پاک خلق دی اللہ ابلیس و مگر ابلیس نو اکڑی ابا انکارو کن جنکو مدتا سجدہ بل ذانبی ذاتیو کمان انکار اوکو دی خبرینا یکونا معا ساجدین ششی دیل سجدکو انکو نام سجدین انکار اوکو او دو مرگرتیان اوم انکار اوکو چلویلیو کنا چکونو معا سوادقین اے خلقو چه هرز ہے کی اے کنا درشتین او خلقو مرگرتیان کوا داغینا نه آکی گئے خواب او د ملایکو د مرگرتیان او انکار اوکو قال يا ابليس ما لك الا تكون ما ساجدين ويلاچ ای ابلیس اخر سودی تعالی را جن شوی د سجدہ قانون کو سرا د زمرہ مخلوق سجدہ وکړه هغه ټوله د آدم علی السلام فضیلت اومانو او ته نمنې وای را ته چې کمال دې درکې قال لم اكل بشرین لبشر ابن ابلیس جن کو مل نیم ز چسجدو کم دا سی بندا تا نتا رسنه پیدا کله فلقتو من سوال سالم من هم امسنون چتا پیدا کله دا ټنګې ذلی خوشتی شوی او غگل شوی خمبر شوی خاورینا زو دنا غره نځبادت څنګه ساجدا وکما ساجدا چې سو چاته کین او اعلی ای کنا نو الله چې دې اعلی وی او زه دا وی نو تاسو غوڼه ده کنا دې اذنا دې او زه اعلی يم کنا الله فخرج منها کله چې لوی دې وکړه دغه لوی یې زنه دې او زه دې جنت بېشکه ته راتلې شې ویې وان علیک اللعنه او بشکه پتا باندې ولعنت وي تر قیامت حکم بس الله او نمانو خبره سره کتابه ټول او مانو دین کارو کو ابي اعذرهم پېښ نک چيلا ما تعذرو جوړ نو نا مسکاروی قال رب فانظرنی لایوم یبعثون بیا سوال کو چې هر وب زمان مهلت راکما تا تر پوری چې بیا خلق ژوند کې دیشی څومره شیطانت ته پکیه 우리ه سره یو غلطی وکې نو په ایمان نشی کنه ا کی 우리 دا سوال د خیده پار نه کوي د بدی د پار مالوی ډیرو مرراکا چې د خلق ګمره حکومه چې تبا یې کوي دې لپاره عمر غواړي دا نه چې عبادت ته پر غواړي قال فإِنَّکَ مِنَ الْمُنذَرِينَ وَإِلَّا بِشَکًا تَلَمُحُ لَذَرَکَ لِشَ إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم او تر هغه وروزه پورې چې وخت معلوم دی چې خلق فنا کیږي او دنیا روانيږي اولش پیله ته وبګزان پاتیکې ما سره دوکا کوي قال او ای ابلیس رب از ما را باب ما غوې تنی او چې تا لو زینن نلهم في الارض نذوب خیرتكم از دې دې پاره پزمکه کیم د دنیا گمراه دا و تهيستکم ولو غويننا اجمعین ازو دینه پرېدما تاسو مرحاکله ما نو بدل وز د دین اخلمه ناقصه ګنا کړی شيطان هویدې تکنه هغه اېدا ګنا کړی چې د پوجا الله زراويست ما کنه چې ما توسیدو نکړه ته خیر دی چې الله زوره تل ما وی زوره لم نو زبو کنه چې زه خیر دی الله پوه نشو او گمراه تاسو موایە ها کارو ته د الله حکمونو مانو او خلاف ورزی او سرکشي دی وکړه الله گمراه کړنو ادمه علیہ السلام واستاد پاره سفارش کاو الا عباده کمینو الملخلصین ها مګر ستا بندیان پذي کې داسشتان چې ري نشم گمراه کوله پاری می وس نشته دی اغا سوک دی مخلصین چه اغیل تا پزرل که اخلاص چول دی توحید اغیم وست نشتا دی پاک پلی اقرار کهی خوا چه اغاو باز خلک پکشتا دی چې پاکیز ما دی که مراحی وست نشتا دی که زو تا دیری وست وستیو کما زنستر کما کچه مواحد بنده اینو اغا بوی استغفر الله غلطیران آشوه اغه ووئی بالله من الشیطان الرجیم قال اوئی الله ھذا سورتن علی مستقيم دا تا چې نو موغاست کنه مخلصین د لار ده الله یما باندې نیغا سمانا یودا د لار باز خپل بنديان ته خیمان چې زما بنديانو اخلاص زکه شیطان نه بچې او بل سنواج کې یو دا اخلاص یا دا. دا بیان به کومه یا دا مطلب چې دا د اخلاص د لار چې دا دا ما تر رسیدلی دا چې څوک مال راځینو په دې لار دې راضي وره اخلاص په لار لار نه دا غو چې تبلپلته لري دا بے ان بے ذابی وای چې حق عليہ ان اورايهم جلاوي زبا د دېلارې خیال ساتم چې په دې سو راضي مزبد هغه ډېر قدر یې عزت کوم هغه ولی ما له برازي کنه ما مې لمبې ان عبادي ليس لك عليهم سلطانن بشکه چې زما بندياني نشتر استه پاغي باندي سزور د گمراه کولو وسوسه کا واه استادته وسوسه وکړه ارچا تا ولیکن گمراہ کوله نشي ولي ما تخقل بنديان ویلي دی دا ذا بالفضيلت ته چا الله عزيزان ته نسبت کو چې دا زما بندیان دي ولي دا نور دي چا دي نورم دا غدي هو هغه تخقل بنديان نه وي بس پورا پرخ ده کنه ها امام رازي وی اضافهت العبادي إِلَى اللَّهِ تَشْرِيفٌ عَزِيمٌ ډېر لوی شرافات ته چلې ځانته نسبت نبا استاده پاره پاغي باندې غلبا د گمراه کولو إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ مِنَ الْغَاوِينَ او هغه څوک به تاسو کوم راکه استاد مرګریبه ته او په خوشحالي کې چې د عام مرګریږي چې ستاتابیداریو دا غاوین خلکونه چې دنیا بدمعاش او سرکښه لوفر او ظالم او اجراتی نو وستا مرګری دا مرګری خدای لخ دی کنه ښا زکه توم دراسي یودیم دغه سدي دا مې قسمت کې و لیکل تا وین جننم الماعدهم اجمعین ا وبيشکه جهنم د دې سره وعده ده د ټولو سره لاسمات ابوابه او دا جاننم او دروازی دي لكل باب منهم جزء مقسوم د هرې دروازې پر خپل پا خلقو کې یو حصہ تقسیم شوی او مقرر شوی چې په دې باندې با شرک والا خلق دي په دې ودا بدعت والا خلق دي په دې باندې زناکار زي او په دې باندې جوارګرو زي او په دې باندې نه هډیر شي وي نو سبعه مون غویلی او چې ووته یوازنه وی کنا دا خو عرب د ډیروالید لپاره مستعملی ښه ان تستغفر لهم 70 مرهن ډیر دروازې سبعه نو یاداسه عادت دی چې دی کې ددا کې نهې د کثرت نه ښه زکه دی کې د عادت طول قصور راځي ماشوې دی طول قصور کاغا نصف دے که دا کسولس دے کس بازی عدد دا سی که ناشنائی خواه لیکن دا نو دا انسا چی دا کنا دل جپارس که زرب وار که نو کنو باتی جوڑی گی چبی اے راجمہ کی نو کنو <مترجم> دا یو مثال خلق ذکر کوي لها سبعه ابواب دا چې تراشي رستم نو د هر یو د پاره مقرره کړي دروازې چې جدا جدا دروازو باندې څنګه چې جنتيان د پاره د عمل پوهی باندې ځي بشارت ان المتقین فی جنات و عیون بشککه متقیان دی اویو په جناتونو په چینو کې وي متقین سوق دي ابن عباس رضی الله عنه مقول دي چاوی الزین التقوا الشرك بس چې شرک نه ځان بچ کړي کنا دغه متقین دي او قول الجمهور جمهور الصحابتی او تابعین دا ټولو صحابو او تابعین معنی را چکړی دا چې متقین امراد هغه چې شرک نه ځان بچ کړي په جنته نو پچینو کې وئی ادخلوا او به لشي داخل شي دی تابع السلامین امینین والسلامت یا سره چې ټول مر بابا داخله ذل بوم په سلامتیا سره یو بیا ټول جون بوم د امني کنازا نامه فی صدوریم من غل لن الله یوب باسمون گا چې دی په زرونو کې سخیره دی او بلتان چې غادي په اختیار کې نو الله یغه وباس مزلنو بے پاک شی صفابه ش او مفسرین وی دا سفتون دا جادی تناولو جمیع القائلین بکلمتی لا اله الا اللہ و محمد الرسول اللہ دا سفتون دا هر اغبانده دی چدا کلمه ویلی قولا و اعتقادا و جب امویلی و پذلکیم پی یقین ساتلی او سوان کانا من احل الطعاعت او من احل الماسویت هاو بیاکا پلده خوامل والی گنات نیشوه او که گنانگاری او مو ہو او جدا کلمه ویلی دنو دا حکم دا غید پارچود خلواب السلام آمینین ویلی دا گناو انو بخوت یا اللہ مافیو کی یا شفاعت بانده یا وسو مدب جنم کې پاتې شیخو راضیبا اخوانا رونه بشي علا سرور متقابلین ولیکله چې زونه یو بل پاک شو نو ندی ترور ولي وې کنا پات تختنو جنتبان یو بل تمقامخ وې دیمصم فیا نسوبن نبر سیدی تا په دې کې ستړي والے او ماهم منها بمخرجین ان ابادی چر د جہنم نویس تیشنا نبئ عبادی خبر کا زما بندیاں زما پر دو صفاتوں باندھی چھ مخ کی ذکر شو بولی سو کہ جہنم پر دروازوں نے استو او چلے جنتوں اور کرند دو صفاتوں اللہ وی انی انا الغفور الرحیم بے شکا زو زو دری تاکید کی بهشک از ز زبخشښ کون کہ مهربانم دریتاکی دے جملہ کراولی انی انا او الغفور الرحیم الف لام راولی دککړې د فساحت بلاغت چبل سوکنا غره بل چا پتا م مشه غره خازو ز یم بخشښ کون کہ مهربان وانا زبی العلیم او بشک ازما عذاب چیده ده عذاب ته درد نه کوم ونبیهم عن ابراهیم او خبر کذیل عربیا ذمل منود ابراهیم علیہ السلام نا ولی زکه پاغی کی دا دو صفاتو نخکارشیود الله چری کله رالو زکه دو صفاتو نه ځان سر را وړی ابراهیم علیہ السلام ته ورکو استازیو پیدا کیه شلکا لپس سمره خوشالی وو او قوم د لوط علی السلام پس عذاب ووړو اذ دخلوا علی کلج داخل شد فقالو فقالوا سلاما نبی چې موږ پتا باند سلام وایو قالا اننا منکم وجلون خبره مختصر شو ابراہیم علی السلام جواب ورکړ چې سلام پتا سو دی سلام ابی ازر پاس اید او تعام یې راول او ته کی خو دون نه خوړو نو بیا او ته ابراهیم علی السلام وی چې نام ان کوم وجلون مونږه استادونه یې ریډ قالو ایم ملائک لا توجل یری گما انا نبشیروک بغلامن علییم استاد پار د یری نوی راغلی مون خوشخبری درکو تا ته یو هلک سره چې علییم بی وره چې حم ځکر شي رات اسماعیلي او چې علیم ذکر شي نورات نه دویم ځ یا د ساقلې اسلام کن قالله ویبرامل اسلام ابشر توموننی تا سومالله زیری را کوئ مصنیل کې برو سره د دی نه چې ر صدللی ما ته بړای شپ شلی کاله په بمتتو را کوئ اول خو گو رہکا نا چیز دا اولاد پیدا کی دو قابل یا ما زان پوری عریان یا ما تا سوائی چیز پیدا کی سور ابراہیم کی ویلیو کنا چل حمدللہ اللذی وحب علی علل کبر اسماعیل ویساق بیا خوشاله لو خوا شکر ریستو یاد ایاد کلو خودل تا کی داد انبیاء کار دنو بندیان دیکھا نا تعجب کی دا ناشنا کار نا او دا ناشنا کار دے خواب فَبِمَتُ بَشِّرُونَ قَالُوا اوی ملائکو بَشَّرْنَا كَبِ الْحَقِّمُ اولی سمت لفظِ خبر رابانی مضبوط ہے بعد زیر در کوتا لرا یقینیم دا دا شک خبر ندا ذکر اللہ چې چھ ملائک رازینو په حق رازی کا نا مان ننزل الملائکه الا بالحق ولا تكن من القانطين مکیږته د نومې ځکون کنا قال ایبراهيم علیه السلام ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون نومې ځکېږي د رحمت رب, دا دا رحمت دا رب پلنا مګر گمراهان نومې د نیوا رحمت د نشته دې تعجب کوم نو خپل حال د وژنه چې زما حال ډیر ناشناوی نور د الله قدرتونو کې زما شک نشته ده بس خبره ختمه شو او زيره پخ شو نوسته نه تاسو ک ایبراهيم علیه السلام ولیکي مې لږ دې نو ته ونه چې وس چته ځه واپس وطن ته ځه کنه قال فما خطبكم ايها المرسلين وابراهيم عليه السلام څه مقصد ستاسو اره ليګلي شو اصل مقصد او څه دې اري ته خطبولي وي امام راغب وي چې ال خطب الامر العظیم الذي يكسر فيه التخاطب او لوي کارتوي چې خبري پګډيري کوي شلوه کاری ناشناکاری ناغی که خبر دیری که که نخواه داخل دنیا یا رواج دخواه شلوه کاری ناشناکاروشی په ملک کې که نخواه ایره دا اخبارونا دمرا گران خرسی ته ندیتا خطب ہوئی که نخواه خطب شوه دخواه صد مقصد ستاسو ایلی شو قالو نووی غی ملائکو انا ورسلنا الى قوم مجرمین من علی غلیشیو د قوم مجرمانو پسیم الا علی لوتم و تو مغم جن کیه تاسو د لوتم علی السلام غم دی پروا م وساته مگر نه تابیدار د لوتم علی السلام علل ذلتوم راغلی رکنو نصوفی و سوی چې عالی اخلاص کو لوتم علی السلام ته خارج ده <تصفح> نه دا خو ذات دی بیانی ذ ولله السلام آل او غسر دا غه نه کنه اننا لمنجوهم اجمعين مونږ به دې لپاره بچو ټول پجامه باندې تم مونږ مونږ څنګه ملائکه لګياري کنه جننا ورسلنا اننا لمنجوهم دا دا لا پیغام وې درځي اننه دې دا لا کلام دې چلدا شي ویلي دې ای ابراهیم السلام ته زم ما طرف نوای چین النا لمنجوهم مون بذی اخلاصو الله وی لیکا دی خطه شغه پیغام راوړي فلما آل لوت المرسلون کل چر او رصیدل لوت علیہ السلام تا ملائک رضی الله علیه شوی قالاوی انکم قوم منکرون تاسو ناشنا خلق یې او دمره پته ده تنيشت دي چې پديلارې باندې پابندي ده پديلار څنګه راغل قالو ويري بلجینا کبي ما كانوا فيه يمترون نه بلکي موږ راغلي او تاته هغه خبره باندې چې دا خلک په کې شک کوي ته او ته عذاب پر راضي يوي ناراضي شک کوي پدي کې و اتينا كبل حق امو راغلي او تاته په حق سره حق عذاب توہی کنه ها و انا لسادقون امون غریشتینه یو خاموخه خا خا خا. وباست زانو باسان جسوم را زرؤته دې کلینن دومره واخېخه با فاصری باهلک بقطع من الليل بوزه فلمغرب یو ټوکڑا د شپې کې د شپې بوزید دې کلینا وتبیات بارم مرګری ودی مخ کې اعتبار پسی مخکې لکه دنیا د مشرانو چې قائد اعظم سي براغه هغه مخکې رواني او خلګ ور دا خو دنیا د مشرانو کار دي دی د دین مشر چی ابروست رواني ځکه هغه باندې ذمہ وار دي چې د ذيبه تطوس کې دي و خیال ساتي او طبیعت بارهم کا دا ادب نه دي تبي دبي دته استاد مخ کې روان ده اګه نزينو دیو زور جوړ کړی یو استاد مخ کې شه مونږ ولي ګنانګارې عجیب کار دې زینې یو قوم کې کنا نو ګنا ته بي ګناي وي او بي ګنا ته ګنانګارو شي تاسو هغه مخ کې کاوه چې مونږ د ګنا نه بچ شو کنا او هغه مون ځکه هغه د قران و سنت کو. و او سنت خلاف وکړه چله پیغمبر ته یو تبې ازباروم دی پسې روان دی دا ادب دی ولا التفت منکم او مخذ نراळी او تنستاس سنار واستو امزو حيث تمرون او زې دې هغه زې ته چې تاسو د حکم کړي شې شام ته د فلسطین ته هم هغه د امن زې او کروستو مو قاتنو دی چې کانې در باندې راشي وقد ينال ذلك الامر من ورل دله السلام تا دا فیصله کما فیصله نو الامر مجمل او دي. ان تفسیر دې ان ذا برا اول مقتوم مصبيحين چې جری دې قوم با کټکلی شي پوخد سبا کې پوخد سبا دي سروا ده کنه نو قصخ لاسه کې بس لوط السلام لاړو عذاب او په د عذااب راغې زمو ک پیولټ نو خوړان دل ته بیا خبره د سره کوی خبره بیا د سرهه دا او ټکبه کې پاتې شو که نهکه سړی چې سره والی راوالی نه بیا و چې وور ی او خبره پهېره شو نه خوره شي نه دله یېږي نه په کې خپل حکومتتی. ووج هل مدینت یاست شیرون راغلو کلی والله دلولی سلام کور ته چېی بل ته زیرې ورکو چې میمانه راغلی دي ا ډیرکلیښایستري قاله لووتلی سلام ديته په مینت کې نه او لا ی ضیفي دا زما میمانو دي پهله تفظحون مع مرسه کوئ که اکادمی علم الرسعي د کوربه الرسعي ده وتقول لا يريگه اذا الله نا او مع مشر موين قالوا اودي عالم ننحق عن العالمين ولي منتت ندي ويلي به خلق نفريدي الم بنرا ولي منيم نکلي قالوا ويلو تلي سلام ها اولي بناتيم تاو سو مطلب دا ستاسو کورونو کې چې دي تاسو خازیم دا زموږ لونه دي ان کنتم فاعلین که تاسو سکار کوي دوی ته پېښل دا امر کین نو لفی سکرته یم یعمهون دا کلام الله ذکر کو یا لوط علیہ السلام تا چې وذ دینه په لزیه تا سختی نهینو نو قسم دې په عمر استاباندی غوا کوم ستا عمر د دې قوم په گمراهي او پر سرکشه چې دې په خپل سرکشه کې حیران او پریشان دي دمر لیونشوي دي بدروازه اغستی دي چې تو ته مينت کوي او غوي نا او یاد اقل نبی له سلام تکي جمله بقره لموت رضه چه قوم دلوت علیه السلام خمدیر سر کشه او خستا دیتا نرسی خواه لعمرو که ای پیغمبر عمر گواه کم دا دی قوم پا بدبخته بانده چه تا کم عمر دي د صرف که کنا ندوم را احسان سوک چا سرانشی کولی خواه او یقینا دی پا غخپلا بیوشی کې سکراتی ایم بیوشت یا ماون حیران او پریشان فاخذت و مصفیات و مشرقینه اون یې وویل اغي لري او چېږي په وخت د نور خطو کې فجعلنا عاليا سافلا او غرذومغا اکبره طرف دزمو کې چې مخ دي لاندې ولټوم کلا وام ترنا علم hjaratam min sijil او ورول منقذيبان دي او کاني د ټیکرو انبي ذلک لايات للمتوسمين یقینا په دی واقع دلوت عليه السلام کې دې رالعالمي خوځو پاره دا اکلمن دوه اکلمن ډېر سوچ پیر کوي کنه چیرې دا تزموکا په څنګه ولټا شوا او دا کاني په څنګه واري دوه نو سوچ با کوي نو سوچ بدای چې د عمل به بیا معلومې کنه چې دې عمل ولټو مزوکا په لازموکا ولټکړه وَيَنَالُ بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ أَوْ ذَٰقَ قَوْمُ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ چې دا پاغلارې مخامخ کې د عربو ته وزې تهبرت نه خلل مخامخ لار دا دا پارا مانا سوک دی دی إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِشَكَلِ پدې کې عبرت شته خو خاص د مؤمنانو لپاره دمتوسمین معنی وکړې چې متوسمین څوک دي نو یې چې مومنین دي کنا وان کان اصحاب الأایۃ الظالمین ذَهَم قَوْم اگر کو هغه بانوال خلق قوم دو شعیب علیه السلام دیر ظالمان فان تقم نامنه هم منگتنه بدل واغسته دو شعیب علیه السلام دپاره وینه همه لبی امام مبین او دادوال قومون چه حلاک شوی دی ندیب آغا لارخ کاره کی دی مخامه امام لاری توی دلتا چه عربو تا دیر نزدی دارو او داوم الله ذیذ دا پار دې برت یو د نخي جوړ دریم قم ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین او یقینا دروغجن کله الحجر ولو خلقوا پیغمبران ولراجه صالح عليه السلامه پاتېنم آیاتینا ور کړی موږ دیلا ډیر نعمتونا او دلیلونا فکانوا عنا معرضین و دې غینا مخ اړاون کی اغت ادوکاتنا وکانو ینه هیتو نامنل جبالي بيوتن ادي تولمر پديکه صرف کها تولمر پغاتو کې تراشل به پغرونو کې کورونه د دې لپاره چې په امن شي ولای په سبان لپاره په امن شي امن غو الله ور بغیر د الله نه چاله امن نشي ورکول نه کور کې سوک پامانی نه په کا حضرتو او سهياتو اني ولدي لري او چغي مصبيحینا ام په دغه وخت د صبح کې پماغنا نو ماکانو ی کسبون نفعدار نکړه دی لرا هغه کارونو کسبونو چې کولې دغه بخانو قومو حال ذکر شو د حلاکت دلیلی عقلی ذکر کوي میانسکی او بالکل مناسبت نشتاه کوم مخکې د قوم حال ذکر کړ ارستوی قیامت نزدي وي امین کی داوي وا ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحقين مونږ خن دي پیدا کړی عثمانونه او زمکه اوسه چې په میندې دواړو کې دي مگر د حق د پاره کوم حقو دا مخ کې چا سوه شو ولی چابوي په قامظ لوط علیہ السلام سره ډیر زیاته و شو زکات یې وکړو ډیر بره بوتلو چې ملایکو وې نو څنګه نو بانګو ناورې دوه لاره سره وکنا ټوله کډه مړې چې تکلې وا بیا دا غزه نه ول ټکلو بیا په غزمکه د پاسه شو دا هډیر دیات الله یذ زیاتینکم مازمک اثمانونا دا عدل دا پارا پیدا کری دی دا کو عدل دی دیتا ظلم انو ہے ولی مجرم لبا سزا ورکے ہیں دیتا عدل وی خوا اجسوکولا نورکی نو آغا ظلم کئی اللہ بالحقی وَإِنَّ سَعَتَ لَعَاتِيَةٌ بِشَكَ قِعَمَتْ رَاتِلُونَ كِذِهِ چاگر دا عدل زیده عدل قبال تایی کا نخوا فَاسْفَهِ السَّبْحَ الْجَمِيلِ او کدی نمنې نو نوې پیغمبره مخته نوواله وا مخ اړول خيستان چې شر شور جوړنشي زوګاو جګړه جوړنشي بس تاسې ته نوځه په چل چل کې چې دې سو خبري چې ته مدینه کې ناشته مخته نوواله مخ خيستا اجاره د هجرت ته ان ربک هو الخلاق العلیم بهشکه رفسه هغه پیدا کونکې دې دیر خلق به پیدا کی کستانه مکه معززه پاتشي هغه پوييږي در چ په حال ولقد اتینا کسب عن من المساني والقران العظيم او دي تا خپل عزتي موايا چې زمانہ کله پاتشي مکه معززما او او ولي زکه حديث کراږي چې کله سمه زلیوک نورسته وکاته والله انکی لا احب البلاد الا الله وی الیہ قسم په خدا یچ پټول دنیا کی دا لهم تخخه او زمام ایمکی وی ویل ذن ازما واسمی نکی گنو ناچار شوم د دما کې دی نو د وستان نوموې د د پبر شان بنا چاره کېږي او د ارمانو کو نهله وي چې نه نه تااللی چې مع کوم مت در کړی دی هغ سرهبل نهبره برې بیا را بیا بر راشي او په تن پسې مخ په کېږ ی ما در کړیته لره سبعا من المسالم اغه وو آیاتنا ذ القرآن چې سورې فاتحه ده وو آیاتنا سورې فاتحه یادي اغه آیاتنا من المسانی چې بیا بیا ذکر کیږي قرآن کی یا بیا بیا ویل شي په مانځکې یا په نازلې دوه کې دوازله سورې فاتحه نازل شوې ده من مسانی وت ځکه دا معنیه دا او دا دا اکثر مفصرینو قول لیه جمرات نسور فاتحه دا دا گرش ماره دا قول حضرت علی دے صحابی دے دا, دا حضرت عمر دے دا قول دا عبدالله ابن مسعود دے دا قول دا ابو حريرة دے او پا کې که دا قول حسن بسری دے دا قول مجاهد دی دا قول زحاک دی دا قول سعید ابن وجبير او عدد حضرت قطعدد دا دا چمرت نسوره فاتحه دارد او داوی روایت شوی د نبی له سلام نوم امام رازیوی چه قرأ الفاتحه فقبل الستله سوره فاتحه وقال هي السبع المصانيف ابيوي چدا سبعه مصانيف دي روایت ابو هريره رضي الله عنه سره ټیګه نور معنیومشتا چې څو کوې دا و سورته نه یادې伦بي چې سره بقره آل عمران دي نساء دي مائده انعام او اعراف انفال توبه دا, دا, دا په بهතර مان ادا چې مراته نه فاصله ها دا والقران او دا قران عظیم الشان دا می ته له درک لید نو توس بل بل نور په پسوب پسې خپا کېږي ها لا تم ذننا عینکان تمال وا پننظر او خپلستر کې لامه متعنا بیا زواجمنهم اغه دنیا تا چه ما فیدا ورکلی پاغی سردیر و ڈلو تا قومنو تا پدیکیم بادشاہ ورکلی چالا تولی دنیا چالا نالاوی دیتا با گوری امنا گوری خواه وَلَا تَحَزَنَ عَلِي مَنَا بَا غَمْ جَنْكِی بَا دِي خَلْقُ بَانْدِي چه امانی رانوڑو پریدا دا دا غم خلق نده ستا دغم خلق سر تهسل خلک شته نه و جناه کلیل مؤمن نو ډیره نرممی کوان او ډیره سان کوه د ممنناو سره وخت جناه ک کته ساته خپل لاونه د کنا د دي نه ده جناه کناتونېلیې وریفې و چلاوی مومنانو سره دی همدردی خیرخوایی دسته خلق دی ښا دیو دي په کار راضی او دیو د الله تعالی دین کوټ کوټ ترسي اداس خلق نه دی دی وخت کې ته چلا کلوغ والی کنه ښا نه غته وي چې دا پریدا وخت پر جنا حق اخ کته سات الله سناد ادب مومنانو تا وقل اوایا انني انا النذير المبين جزى ما يرون كاحكاران دنیا تصرف د دې راغ راغله چې خلق ويرم ما سره نور سنشته چې د تاسو له معجزې راولم او له عذابو كمان ذلال المقتسمين څنګه يرون که ما خلقله د کوم که سم عذابنه نلا ویله قسم چې ما نه ځل کړو آزاد هغه خلک باندې المقتسمین چې قسمونه کړیو یوه معنا ده کوم مقابله د پیغمبر کې حضرت مجاهد وی تحالفوا علی کید رسول الله صلی الله علیه وسلم یوبل سریع حلفیه قسمونه کړیو چې د پیغمبر سره مقابله کو پریدو به داي مجاهدوي امام راغب وي او داغه س امام بخاري دا معنا کړی دا ابل معنا دا د تقسیمنا مقتسمین لاري تقسیم کړی دا مکی هر څو لاري چوي او هر لاري کې وسړی کې نو ليو او یسوک براتلو مې علما ما پورا خبره کولا خير او ته مکی تذي صلیذي وچا بوچی دو غصری دو زموی واپس چا حسور بوچی دو روز باوچی دو حسور بای واپس که خواه حل تبوی بل سارے نوستاسو ده که چودل رازی اجسو کار لراتو چه کار می ده اقپل دنیای کار می ده نو نغتوی بوچی دی مکاکی آسرده محمد نومی ده داغن ازان ساتا خواه لاری تقسیم کروی او دا ولید نو دا حضرت خالد لار اغبه کمان کوا غی مشروع اللذینا دا کسان دی جعلو القرآن عزوین چلی قرآن پورا توقی کردی نو اغی تقسیم کردن لار خوبا خو تقسیمی او چگر زول دی دی قرآن تکلی تکلی سمان سبا کی منی یا سنن منی او دم پاگا وقتی بکنی فورب بکا قسمی دی پر افستابان دی لنس النم اجمائین زبط پوسکم دا دی دا ٹولونا اما کانو یا عملون داغی عملونو چی دی کلی دی فس دا بماتو امر وضاحتو کان داغی مسلی چتا تا امر کړی دا اللہ طرفنا کمخ کدی چرتا پٹ پنا خبر کولا چرتا کور دزید ابن عرقم کی ازی پزے وزیخ کار په میدانو کا فَسْدَا بِمَا تَوْمَرُ سَدَا دیتا ویلی شی شو شیشه راوچه گتلا او تس نس شی کنا دیتا ویلی چودل مانا کورب چودو مانا سر نزکا اوبل مانا حضرت شیخ قولا فَسْدَا بِمَا تَوْمَرُ دو کافرانو دو مشرکانو زلو چوا فاغا مسلا جتاتا حکم شوئے دیں و آرزا المشرکین مخوارا المشرکانونا انا کفینا کالمستحضیئین بس منگا استاد پار کافی یو کنا تا تا یہ سکس موږ لے منگا استا افاظت کو منگزی مواری غسترہ و سی اکفی کام اللہ منگا کافی استاد پارا ومقابل از دې څوک کونکو کې چې استهزاء کوي الذين يجعلون مع الله الان اخرن دا خلق دي ټوکبل سوک نه کوي مشرکان ای کوي صح چې ګرځید الله سره مددگار بل وصوف عالمون زردا چپي وبشيم بیا تسلي ولکد نعلم او یقینا منخبو انکه خو صرو کا بمایه چه چې به شکه ستالو تنګږې ډیرو هغه خبرو چې د ی کوي او لکه صورتت کې چې چې انکه لمجنون اول کېویللو که نه نوته پهې بانې تنګېږېمون پته ده په ا د ت داګوره اعلاج او د یوا غته نخی دا هر مومن مسلمان بندتا چې پاغه باندې د دنیا مشکلات راځي د خپل او پردو د وجنا دښمنانو د وجنا او نشي صبر کول غړی تانګي کې صبر نشي کوله الله تعالی اجہی فسبح به حمد ربک وکم من الساجدين بس الاجداري چې ته تسبيح وایې په حمد د خپل سره ذکر کوا ذکر کوا دا دې لري راځي او شاده سجدي کوونکو نه الله بوج راضي نبی رسول الله په دې عمل کړو کنه حديث کې راضي اذا حزبه امرن بازار اله صلات اذا فزا امرن صلا کله چې سختاو پراله نو په منځه بوج لري حکم من الساجدين و څومره علاج د مؤمنانو ښه کار څومره سخت راشي <تصالح> خزله سبر کا یقینو کا چې خداینا بغیر رسن کیږي ښا نو ست پر دی پریشانه تساحت ته کته چې وای کدا وزن بل ځان جوړ کینسب اوشي نا ولدا کی دپې داکا او سلسه ما کا چې زسنه شم کوله ارس جکینو الله کوي انو بیا را شودری په مانځبان دی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْيَقِينُ او عبادت کو دخپل رب کوم کا رحم د سنادہ چې ذکر دی عبادت ته کا غمنز دی کا د قران تلاوت ته او دعوت ته هرڅ شي دا وتر مرګه پورې کوي غوري ته دي سوخ نشته دی داو غلط او خلق او گمراه خلق او لو مخ مقرر کړی دی ابن کثیر لکی چې فيه تختیه تمن ذهبا دی آیات کې دا خلق و خطائی معلوم شوا. او خدای معلومه شوه او کنه قران خدازي کتاب نه دی دی وتا خلق او غلطې هم ثوی کنه نوموږ ته وی غلطي او هوا ممن ذهب من الملاحذاتین دا چا چا مولحدان دی ګمراهاندی ویسوئی الا ان المراتب اليقيني ها هنا المعرفه چری وی د یقین مراتب تکسده علم او معرفت ها علم او معرفت نړۍ زمونه کې چې عبادت کوو ځخ په ربو ترغه پوره چې تا علم او معرفت راشي بیا مو کوه په فهمه دهم المعرفه نو کلیته او تنظیم دي و اورسه د موقام ته مارې پتا تکلیف بس وي تا توزي حکم نشته د مان دا و داسو او چې یقین ذراغه کنا اوس من دا داسه موکا وه وي و هاذا كفرون و ضلالون و جاهلون ابن كثير وي و هاذا كفرون و ضلالون و جاهلون دا او كفر دي ګمرهيده او جهل دي جهل څنګه دي جهل داسه دي اول خو ببنده ایمان راوړي ایمان یقین یو شي چې ایمان راوړي نو اوس بمون زو دسکي کنه اوس دی قابل شو چې یقین راغې نو اوس دی لایق شو چې بمون او دسکي کنه اسوفیه سووي اړوي چې یقین زراغې نو مکوا نو بیا خداړه د مونږ نو کزکا چې یقین نو نو لایق نو او چې یقین راغې نو توته موکوا نووسا hội تباہ کو کنه ښا دې ته ملاحظه وی ملحدین زاري ښا اوسو مشتري دنیا کې چغي دا شوی کنه تاسو څنګه او کې دا ستاسو دا پیر څه کوم نه کوي ور دي څور وزیو شدل ته دیره دي چرګانو ته ادا وخوا کوي جماعت ته افيران چرایش کنه دې جماعت تنزی وکاله به وی یعنی دو په دی پسی نکییی او لی دیو مسلمان ندی او کلبوی ندی تموند مابشوی دیخوا دوستو مشتری ریڈالی خواه او لی دوستو مشتری ریڈالی خواه او لی دوستو مشتری ریڈالی خواه دی قبائل و خلق دیر خواه پاکر دعوان